الاعراب دلته تر دلت توس اعراب بیان کای اعراب یو لغوی معنا ده او بلا اصطلاحی معنا ده نو لغت کې اعراب بلسم معمر بسو اگر چاټولې معنی زتاسته کوم نه خو اعراب د پارلس معنی دی یو د هغه معنی نه شېده سرګندول اعراب مانادا سرګندول د اعراب مانادا دی یو شي فساد لري کول نوري ما نا غان دی دیزه سره مناسب لري شي ممتاز تو کو خو اعراب استلاد احيانو کې څه توي نو هغه درته ذکر کړه لې اعراب او تغيير اوواخر الكلم لکه شوه الاعراب دي وین تاسوئلوا لا دراسا من ایسر او یومناها دیزئی اصل کی ده ال اعراب نو ده حمزی حرکت نقل شمخ کلام تا او حمزا حضب شو گورد ف... اعراب ا ا ا ا حمزی وسلی ده دا دې بار راغلی دا یو شی کو دی دا پار راغلی دا چې د لام ساکن د لام ساکن معنی ته شورو نشکول نو حمزه وصلي باول کې راوړ شو ال اعراب شو اوس چې کلا تصرف د دې ټکی ټکی و ذات تر اوس چې کلا ال عابته دوی محم که نه عو ب ب ددي حرکت مراواغ د لام ته مور او دا همزه محظاف که جوړ شو شو ع عرا جوړ شو. نو قصدی اولی همزه ته ضرورت, ضرورت پاتې شو اولی همزه کدی د پاره واچې لام ساکن او سلام ساکن نه ده موږ دی همزه ته موشي تم چټی کا رسته جوړ شو اعراب <تصفح> مستمل اعراب اعراب <تصفح> تغير اواخر الکلم اعراب ستوې لکیږي تغير و بدلی د اواخر الکلم د اخر د کلمه کلمی سودی اسم فعل <متحدث> حرف حرف دتکلمي وي د دې د حرف چې بدليږي را بدليږي نو دې بدليږي را بدليدو تیارا و پدې باندې دا زبر زیر پیش فتح کزر ضمه نه عرف نسب جر جر تاسې زونه چې بدې راځي د اعراب وي لکه الحمد باندې اعراب څه ده ضمه يا رب هذا لله با نس رب با نه العالمين با نه الرحمن الرحيم الاعراب اعرابتکم د تغییر اوواخر کلم دا وی لکیږي بدلی دو د اخر د کلموتا پوشې بګنا تقدیرن دا بدلی ذل بیا پټوی تقدیرن مانا پستر گو بغکاری نا د سې زره دي چاګت چاګت پستر لکه ستا په ذہن کې اوس چی ارہا اُسی او غر گاڑا وی ناس وی روان ہوئے نو ذہن کی دیگاڑا را لو پستر گخکاری نو کله کلے او شے وی خو پستر گخکاری ایتا تقدیری وی تقدیر تم تقدیر زکا ہوئی چھ پتت اللہ کوئی ارہا زبا تقدیر کی بیدار دیکی لیو زکا چھ تقدیر سدے نو تقدیراً معنا پټه بعض وخت کې اعراب بدلېږي را بدلېږي په یو کلمه باندې خو پټ او بعض وخت کې بسرګن او لفظن یا بل لفظن وی سرګن سرګن په توګه په یو حرف باندې په کله سي ضمای کلهبا فتحای کلهبا الحج اشهر معلومات الحج جو سدي بي بي بي كلا بابي فتحي فمن فرض فيهن الحجج بس بي سري فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نحجج حجا حج ابيكي اول اعراب سو ضمه وا ذي ابي اعراب سو بي اعراب صوب اعراب خوب په جنت کنه دا هر هر دغه کدا کوم حركات مرکات را دي اعراب پوشه کوي بنشوي او کله بداسي اعراب په بدلي کې خوبته به درتنه لغي تقديري وي پټ له أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ایتنا قُلْ اِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهُ هُدَىٰ هُدَىٰ اُس چر تتتتا سکتے شید هُدَىٰ يُو هُدَىٰ له صحابو درړونه هول هو دیز کې په هودابانې زییر د خوپټې کا سره د پې خوپټه تا لسه پونه کې د چې کا سره د پ دال لال ل تا اللہ سے پتنو لگے چی اوہدا بان کسرا دا خوبتا دا مخ کی پی الہ را غلی دے و تاسو پرونوی الہ حروف جار رچی سنا مخ کی راشی غی تصور کی جرور کی نو الہدا تے والی جرور نکو زکیور نکو چی پتتے پتتے پدی رات لے نشی جار ولی نشی رات لے آرستو قل ان الہدا حداللہ تاوزہدا آنی سا شیئر دے فتحا جناصب ورتوي پټ دغه فتحا و نسب کلام زبر تاسو د پوي د پاره کني هر ځای کې په فن نصب زبر باندې فتحي ځای لذي وذي نسب ځای فتح فتحا نصب ادريس خا خا خا خا جی الګ اتاسو د اعراب مو پې دو او دامو وبې جند چې په یو کلمې باندې فتح کسر ضم مرادینو کنا بسرجد راځي کلب په ټرازي نو ورئ اعراب لاعراب او اعراب ستوي لکې کی تغییر او آخر الکلم بدې د اخر د کلم مو دي تقدیرن یا بتقدیرن وی پټ لک الفتاح شو څه نو الفتا تولو مر الفتا دی کلبا پی دومی اوم الفتا کلبا پی کسر اوم الفتا کلبا پی فتح اوم الفتا خوصب ای او لفظن یاب لفظن بکی تغییر راغ لی بدل فذل حد دا نو دا تعریب اغتنم تغنیمت ہوگانا دا کم تعریف چه می در لویو که دا تغنیمت ہوگانا حتا تعریف ته تعریف خو پیژن نه غه تعریف دي چی یو شه پیژنده شي لغز تا ته چې الکا کتاب سه ته وای کوټه سه ته وای نو ترا ته در او دیوالونه یو دروازه یو کړکی نه ته ماته د کوټه تعریف کې تعریف مانا کوټه را باندې پیژنې تعریف باندې یو شه پیژنده شي کړه وذالك التغيير الاقترابي بعوامل تدخل للاعراب وذالك التغيير او دغبد لدل ده اخر ده كلمه كلب ضم را ذيكه كسره كلا فتحه او کل سکون دا بدل دل را بدل دا داولی کی گی لیتراب <تضح> عوامل دا وجه دا اختلاف دا عواملونا تدخلو <تضح> چی داخلی گی لیل اعرابی دا بار د تغییر <تضح> و دا تبدیل <تضح> دا چې په یو کلمه معنی کنا فتح او کلب او کلب طب داولي دا زکه دین مخ کی یو عامل <سؤال> عامل معنی چې په کلمه کې عمل کوي څه کوي بکی نو اغه عامل قال داس عامل وی چې دینه فسوک راشي اغه تا صور کوي رفور او قال اغه عامل داس عامل وی چې اغه فت حور کوي سلام او قال عامل داس عامل چې کسر ور کوي جر لکه تاسو حروف جار را وکړه حروف جار را سو پینځل بیا مې شلو پوری حروف جار د ټولو عواملو دی سړي عمل کوي په بل کلمه کې نو عمل چې یو شی په بل کلمه کې کینو کولای بد سکي د رفع کلمه د نسب نسب معنی فتحه او کلمه د جر کسره سې شو د دې د ارتوی اعراب دی د کلمې خیر بد دیږي اگر او لی بدلیگی دازکا بدلیگی دو وجه د اختلاف دو عواملونہ وقتی بی عامل <سؤال> راغلو اگر عامل سا عمل کونو رفع ورکولا نو دیتے رفع ورکا الحج و اشبرو مالو اسپیه <سبيه> بل عامل رالو هغه زبل کارنه کوم زنه صبر کو نسب نو فتحي ورګه فمن فرض فيه ان الحج بل عامل وې زبل کا مکم جرورتو ولا جدال في الحج وینه شي خبره نو کلا فتح کلا کسره کلا ضمه دا اولي قد دا زکه چې ال بدل شو ک ته تر په در سا سړدار نو ځان درې سره درو نه تاو تر په باندې ګرمې رالو نو ځان ته پکې ول نه غولو ها نو مستم کې نه و لاړې خوب ټیم کې نیخ پروتې په اختلاف د وختونو زرا استاد اس کېږي هې ات بدليږي را بدليږي نو در شانتی یو کلمتي د کنه دیبان وکلسي رف بعي کلب کلب اولي اولي مركي عامل بکه شهير قاري بکه کړي اوس به بوجه حس به یو کډيمي باندې ځه اے کته سودا الحمدلله نو اولي در دي خپل وجه لله بان ذا زير ولده خليق بلا وجد ربي بان ذا زير ولده العالمين بان ذا فاتح ول الرحمن بان ذا زير ولده وين شي بخبر بو اعراب کړه لفظی کړه تغذيري کړه محلیه پريدا اقسام الاعراب ته درته د اعراب اقسام ذکر کئ او زه پاند وکهم د اعراب څه ده اقسام نو اقسام د اعراب <وائی> اقسام و اقسامه اربعه اقسام سلوردي تا امه تقصد معرفتها چې قصت کیږي په جنگلي داغي خلق داغي دا په جنگلي د پاره خپل نیتونه کوي قد کوي چې وی په جن اعراب اقسام سودي ياو رفعا عن اريت ضمه ويغن بل ثم خفض كسره جزم سكون جزم ها گورا ورطا رفع مثال سنگده مثالو ویگر الحج اشهر معلومات ده نسب مثال امن فرض پیهن الحج ده جر مثال ولا جدال فی ده جزم مثال لم یلده فلم يولد دلزاكين پوښنه کوي نو داسه شهيدي اعراب قام هلته دا. په دې کوم اعراب ده په دې باندې فانی غفاده په دې کوم اعراب ده په دې نصب ده په دېخفض جزم ده فالاولانه نداء اولني دون دي رفع دون ريب وقع بغير شك نلا واكي في الاسم والفعل مع باسم او فعل كي يوز ايه في الاسم والفعل كي يعني والفعل مع الاسم او بفعل كي مسر الاسمنا 3 خدی کده ټکه پادشه سعودي کی سيد فل اسم و الفعل المضارع معاه. فاسم که په مضارع کی یو زه فعل په سته وای تا بدر یو فعل فعل څه توي ما در ته تعریف فعل څه تعریف دا فعل اقسام دی فعل کله ماضی وی کار کله پتیری شوی زمانہ کې شوی دی دا پهلې ماضی کلا کار پراتون کې زمانہ کې کی دی دا مستقبل وای او کلا په موجوده باندې کې دا حال وای نماضی د بار چې کم کم الفاظ دي هغه د ماضی باقی فعل <ممخلا> مضاری <مخلا> دی تویلیکی کی چپدی کی دو زمانه موجودی یو د حال <مخلا> او بلد استقبال په فعل مضاری <مخلا> کې دو زماني مو دوار عدس شینه د درع نه د درع پروبای کې څه ته غلان ته تویلیکی او د یو بيزي دووبچينه دواله څه کوي پای تیسکی کھنا، نو دا سی مزارینم دو زمانی پایسکی، یو سا حال او بالاستقبال، نو سا کورتا مزاری ہوئی، ہاں، ہاں، او نو دا وی، وی دا رفع و نصب، دا اسم که فرازی دا اسم مثال بسنگ گئی، سوک با اسم مثال ہوئی، چی رفع و نصب پاکراغلی، الحج و شرما من الحج الحج يسم ديكه تسر صدري له چه سمجي الف لام ده بين الحج فين الحج نقول ادا رف نفسه بيسم كمرازي او فيله مزاريك امرازي فيله مزاري مثال بسو کوي سيقول فعل كان ده سين دراغله سيقول او لَن يَنَالَ اللَّهَا لَن يَنَالَ يَنَالَ فِي لِلِ يَنَالَ اخير پسر آغره رَدْحَبِرَ آغَلِ ذَا ما ته وګوره په یو آیت کې دا د واړه راځم یو آیت کې فعل امر اغله من منسوشه رفد په او فعل راغله ده نسب ده په او په یو آیت کې سمراغله رفد ده او سمراغله ما ته الله لقومها ولا دما وَلَاكِنْ <سؤال> يَنَالُهُ التَّقْوَى ينا لَيَّنَالَ وَلَاكِنْ يَنَالُهُ هل تفعيل مرفوع منسوب منسوب؟ او لحوم ها اسم سده؟ مرفوع او لَيَّنَالَ الله الله اسم سده؟ منسوب ده؟ پششنگا، پششنگا، پششنگا وَالْإِسْمُ قَدْ خُسِّسَ بِالْجَرِّكَمَا قَدْ خُسِّسَ الْفَيْلُ بِجَزْمٍ فَعْلَمَا ما, ما توقورا تدر تسوي أنواع دي سودي رفع نسب, نسب جر, جر, جر جزم نبيادر له دوی د اولنی دو پسې کلمات لې اسم کې مرات لې شي فعل مزارع کې مرات لې شي نو دو پاتش ولسو جراو جزم نو دیوي جر د اسم پورې خاص ته پفیل کې ناراز او دا جزم د فیل پورې خاص اسم کې ناراز نوال اسم اسم چې قد خوص دا اسم خاص کرده شوه ده بالجر بجر سارا جر که ورته که خفز ورتوه که کس را ورتوه که کس را ورتوه کما قد خوص سسا فیلو لکه سنگا چه خاص کرده شوه ده فیل بجزمن بجزم سارا فعلمانو پدیبانو ایزان بوحکا فیل که جزم رازی لم یلید ولم یولد لا فیلو نادی او اسم بانی گسر رازی. رازی لگا فیل ارضی فعلا بابدیو ایزان بیل نگورہ رفا نصب ده اسم او ده فیل پا منز کی مشترک نی. او جر اسم پوری خواست ده جزم ده, ده؟ فیل پوری خواست بسته بسته کپوی بنه شو پدی څنګه بسته